Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика детективу на нашому каналі. Колекція Альфред Гічкок презентує. Джек Рітчі. Світ до гори дригом. «Ви слухаєте мене, Рігане?» «Так», – відповів я. Олбрайт похитав головою. «Чим би ви займалися, якби вам не потрібно було заробляти на життя? Увесь день дивилися б у небо та розмірковували б? Я слухаю вас. Я знаю, що ви слухаєте, але спробуйте принаймні показати це. Коли ви дивитеся у вікно, я відчуваю щось на кшталт ревнощів до того, що привертає там вашу увагу». «Ви вшануєте мене і мої земні потреби, бодай малою дещити вашої уваги. Решта світобудови може зачекати». «Ви говорили про Роберта Креймера». Сем Олбрайт зітхнув і передав мені теку. «Роберт Креймер оформив страховку п'ять років тому. Серце у нього тоді було у чудовому стані, ну, принаймні, здорове». Мої очі ковзнули по верхньому листку. «Так, але, як я бачу, він помер саме від серцевого нападу». «Так». «І яка сума страхового поліса?» «Двісті тисяч доларів». «Ростен був?» – запитав я. «Ну, звісно, на ньому був присутній один із лікарів нашої компанії. Причина смерті – хвороба серця». Було встановлено, що хвороба прогресувала останні два-три роки. Але все ж таки, ви б хотіли, аби я провів розслідування. Ну, звісно, 200 тисяч доларів – це велика сума. Компанія зобов'язана провести розслідування. Він почухав потилицю. На мій особистий погляд, нічого підозрілого у цьому немає. Мене насторожує тільки... Одна малесенька деталь. Оглядаючи тіло, наш лікар виявив, що права рука Креймера, пальці, великий палець і його подушечка, обпалені. Не дуже сильно, але якби він залишився живим, то утворилися б пухирі. «Отож він обпікся якраз перед смертю», – припустив я. Олбрайт кивнув. «Буквально за декілька секунд». Наш лікар витяг крихітні шматочки скла із його пальців. Ми віддали їх в лабораторію. Це друзки із електричної лампочки. Ви впевнені, що він помер саме від серцевого нападу? Він не був вбитий струмом? Та ні, це дійсно серцевий напад. Електрошок міг його спровокувати, але доказів цьому немає». Він міг викручувати лампочку із патрона і та лопнула. «Міг?» – Олбрейд посміхнувся. Ха. «От що цікаво, у акті про смерть про це ані слова». «Коли саме він помер?» – напівбайдужим тоном запитав я. «Три дні тому це відбулося у квартирі його приятеля, якогось Пітера Нортона. Як стверджує господар...» Креймер зайшов до нього випити декілька коктейлів, при був уже добряче на підпитку. Він регулярно випивав, маючи хворе серце? Але йому про це було невідомо або просто плювати. Близько десятої вечора, як розповідає господар, він раптово зблід і поскаржився на погане самопочуття. Нортон пішов на кухню, аби принести склянку води. Перебуваючи там, він почув крик Креймера. Коли Нортон вбіг у вітельню, Креймер лежав на підлозі, мабуть, уже мертвий. Нортон негайно викликав реанімаційну бригаду. Вони вовтузилися із Креймером майже годину. Та все марно. Нортон нічого не говорив про опіки пальців та друзки скла. Взагалі він про це не згадував. Цим... «Доведеться зайнятися вам». «І хто має отримати страховий поліс?» «Якась міс Гелен Мортланд». «Міс?» – я звів брови. Олбрейд посміхнувся. Хм, «Так, ситуація, вам скажу, іще більш пікантна. У Креймера була дружина – Тельма. І ще півроку тому страховий поліс повинна була б отримати вона». Вона знала про зміну у заповіті. «Це мені невідомо», – знизав плачима Олбрайт. «Принаймні, скоро вона про це точно дізнається. Креймер і його дружина, вони жили нарізно. Не знаю, які стосунки були між покійним та цією міс Мортланд. Цього ми теж не знаємо. Формально це нас не стосується». Залишається тільки робити припущення. Може, ви мені іще щось розкажете про цього Креймера? Ну, що ж, гроші він отримав у спадок. Але, наскільки мені відомо, він витратив більшу їх частину. Вважаю, що йому довелося зібрати останні копійки, аби набрати суму для страхової премії. А що-небудь про цього Нортона, у квартирі якого все сталося? «Він холостяк, доволі заможний. Ось і все, що я про нього знаю». «Ну окей, то яким же буде моє завдання?» «З'ясуйте, чи немає у цьому чогось підозрілого». «Тобто ви таки не маєте бажання виплачувати ці гроші?» «Бажання тут ні до чого. Ми повинні, відповідно до наших правил, провести розслідування». Я вирішив розпочати із Пітера Нортона. Він мешкав на третьому поверсі Мередіт-Білдінг, розташованого неподалік від озера. Коли він прочинив двері, я назвався, показав посвідчення і виклав причини свого візиту. Пітер Нортон був великим чоловіком із невеликими обережними очима. Він насупився. «А власне, що тут розслідувати?» Це звичайна формальність, відповів я. Нам просто потрібно заповнити деякі бланки. Він впустив мене до свого помешкання. Я бачив лише велику вітальню, але, вочевидь, у квартирі було іще три або чотири кімнати. Ну, то що ви хочете знати? – запитав мене Нортон. Просто розкажіть мені, що відбулося тут тієї ночі, коли Креймер помер. Він запалив цигарку. Та загалом розповідати майже нічого. Того вечора Креймер прийшов сюди близько восьмої години. Захотілося йому випити у компанії і потервенити. У мене був Джим Барроуз, мій адвокат. Ми посиділи разом, випили. Потім Джим пішов, але Креймер залишився. Ми побазікали іще, випили... А потім, близько десятої, Креймер раптом зблід і попросив води. Я пішов на кухню. Звідти я почув його крик. Коли повернувся, побачив його на підлозі. Одразу ж викликав швидку, але, але вони не змогли нічого зробити. Ось і все. Що робив Креймер перед смертю? запитав я. Нортон насупився. Робив? Нічого не робив. «Сидів на дивані!» «Під час розтину, – повільно сказав я, – було виявлено, що пальці правої руки Креймера злегка обпалені. Окрім того, у подушечках пальців знайдені найдрібніші скляні уламки. Що вам відомо про це? Як це могло статися?» Нортон підійшов до бару. «Боюся, я не зможу вам у цьому допомогти». Це сталося не тут? Я правильно вас розумію? Ні. Отже, він прийшов сюди, маючи уже пошкоджену руку. Я не помітив, напевно. з ранок ішла кров. Нортон почервонів. Він євно був роздратований. Та кажу ж вам, я не помітив, що ви все питаєте про ту руку. Яке це має значення? Яке це має відношення до його смерті? У нього був серцевий напад. Звісно, звісно. Я вловив слабкий запах фарби із кипедару, який йшов звідкись із глибини квартири. Скажіть, а Креймер не скаржився на біль у руці? Мені він нічого не говорив. Нортон налив собі віскі, тоді згадав про мене. «Е, бажаєте? Ні, дякую, сер. Креймер, коли прийшов до мене, уже був добряче випившим. Нічого у нього не боліло, у цьому я впевнений. Я не знаю, де він поранив руку. «Скажіть, ви давно із ним знайомі?» Нортон знизав плечима. «Руки два-три познайомилися на якійсь вечірці чи на банкеті. Я не пам'ятаю точно. Скажіть, сер. «Ви знаєте міс Гелен Мортланд?» Він підняв на мене очі і після невеликої паузи запитав. «А який це має стосунок?» «Саме вона повинна отримати страховий поліс Креймера». Очі Нортона звузилися, на його обличчі з'явилася дивна усмішка. Втім, він промовчав. «Містер Креймер мав дружину», нагадав я. Рука Нортона нервово стисла склянку. «Скажіть, містере Нортоне, ви знали Гелен Мортланд?» «Ні, я її не знаю». Його губи скривилися. «Її ніхто не знає. Коли на неї дивишся, видається, ніби вона не тут. Ніби на землі вона просто спостерігач, який шукає щось варте уваги». Не знаю, чи знайшла вона те, що шукала, і не впевнений, чи колись знайде. Якщо вона й має якісь почуття, то ніколи їх не показує. Нортон зробив великий ковток. Хоча, можливо, я не зовсім точно висловився. З моїх слів може видатись, ніби вона байдужа, але вона не байдужа. Це не так просто. Її дещо забавляють люди навколо. Але її єдине бажання, аби вони не докучали їй. Іноді я думаю, а можливо вона просто самотня, якщо тільки вона здатна відчувати самотність. Інколи так і хочеться запитати у неї, звідки ж вона така взялася. – Скажіть, містер Нортоне, Креймер був закоханий у неї? – Так, так, люто вигукнув Нортон. «Всі, хто тільки її знав!» Він допив свій віскі, якусь мить помовчав, а тоді додав спокійнішим тоном. «Перепрошую, містер Рігане, більше у справі Креймера я нічим вам допомогти не можу!» Із його вікна перед моїм поглядом відкривалося блакит неба і озеро. «Ви згадали про якогось містера Берроуза, вашого адвоката, який був тут», коли прийшов Креймер. Скажіть, вони були знайомі раніше? Ні. Ви ж природно представили їх один одному. Ну, зрозуміло. І вони потисли один одному руки. Природно? Він замовк. Я злегка посміхнувся. А знаєте що, сер? Розважливо сказав я. Якщо містер Креймер пошкодив руку до того, як прийшов до вас, то навряд чи він потискав би руку комусь іншому. І навіть якби й потискав, то містер Берроуз неодмінно помітив би стан його руки і що-небудь сказав би із цього приводу. Я запитаю у містера Берроуза. У кімнаті запанувала мовчанка. Нортон зиркнув на мене лютим поглядом. «А, іще одне», – продовжував я. Креймер пошкодив руку за декілька секунд до смерті, або, власне, у момент смерті. Нортон глибоко зітхнув, і з нього ніби випустили повітря, як із шини автомобіля. Ну, гаразд. Близько десятої години перегоріла лампа. Креймер вирішив викрутити її. Коли він торкнувся до неї, то пік собі руку, а лампа луснула. Можливо, він надто сильно стискав. Як я вам вже й казав, він був добряче випившим. Лампа лопнула, а потім він помер. Нортон відвернувся до бару. Я не знав, що в нього хворе серце. Він знепритомнів і помер так. Тоді чому ви так старанно намагалися приховати, що креймер обпік руку і порізався? Нортон змахнув рукою. «Просто не надав цьому значення, адже... адже головне це те, що він помер!» «Яка лампа перегоріла?» Нортон знизав плечима. «Ну, вон та!» Я підійшов до лампи, яка стояла на столику біля дивана. Зняв абажур і уважно оглянув лампу. «Ну, а чого ви очікували?» Огрізнувся Нортон на моє невисловлене питання. «Я вставив іншу!» Я провів пальцями по лампі і сказав. «Тут пил. Мінімум два тижневої давнини. Обличчя Нортона потемніло. Ну, я викрутив лампу з іншого світильника, а вона виявилася вкритою пилом. й що?» У цьому разі на лампі мали б залишитися його відбитки пальців, а їх, наскільки я бачив, не було. Та я вирішив поки що про це не казати. Взяв свого капелюха і промовив. Дуже вдячний вам за допомогу, містер Нортон. Консьєрж будинку, який виконував також обов'язки прибиральника, був худорлявим чоловіком. Вигляд у нього був, як і у багатьох людей його професії, доволі затурканий. Я показав йому своє посвідчення і попросив відповісти на декілька запитань. Скажіть, ви знали містера Краймера, того, що помер тут три дні тому? Ну, бачив кілька разів, і завжди він був добрячен на підпитку. А що ви можете сказати про вашого мешканця, містера Нортона? Консьєрж посміхнувся. Та ніби непогана людина, але. І з ним треба бути обережним. «Що ви маєте на увазі?» – обережно запитав я. Хе -хе. «Ну, не треба подавати йому руку, доки не впевнити, що у долоні у нього немає якоїсь пищалки чи іще чогось. Він жартівник, словом». Консьєрж зблиснув втомленою посмішкою. «Але мені на нього ображатися не доводиться. На Різдво він ніколи мене не забуває». Консьєрж задумливо похитав головою. «Так, пожартувати він любить!» «Знаєте, скажу по секрету. Одного разу він попросив мене поміняти місцями крани гарячої і холодної води у ванній однієї пари у сусідній квартирі. Ну, розумієте, аби холодна йшла із крана для гарячої, і навпаки!» Він був знайомий з цими людьми. Та, думаю, вони тільки віталися. І ви зробили це, коли їх не було вдома? Він глянув на мене, пригадав про моє посвідчення детектива і значно обережніше кивнув. Так, але ж, але ж це був просто жарт, нічого поганого. Коли вони поскаржилися мені, я все виправив, а вони ніяк не могли допетрати, що сталося. Ні містер Нортон, ні я їм нічого не сказали. Я ввічливо посміхнувся і поставив наступне питання. Скажіть, у квартирі містера Нортона зараз роблять ремонт? Е, власники будинку до цього не мають жодного стосунку. Так, але, але він щось переробляє там? О, звісно. Щодня троє чи четверо робітників приходять. Але, напевно, уже закінчили. Сьогодні я їх не бачив. «Якщо квартира-наймач бажає щось переробити у своїй кімнаті, він повинен отримати на це дозвіл власників будинку, так?» «Звичайно. Хіба мало що вигадають?» «Скажіть, а...» «Ністер Нортон, він отримував такий дозвіл?» «Очі консьєржа забігали. Він, словом, він забув». Я взагалі-то казав йому про це, і він мені сказав, що це просто дрібні переробки, аби кімнати мали веселіший вигляд. Ну, я йому й дозволив. Він доволі акуратний мешканець і живе тут багато років, розумієте? А ви особисто бачили, що саме було зроблено у квартирі? Та ні, у мене й своїх справ вистачає. Гаразд, дуже дякую вам, сер. Я привітно кивнув йому і рушив далі. Я поїхав на Лінкольн-Авеню. Меблі в квартирі Креймера виглядали надто громіздкими. Мабуть, вони із дружиною раніше займали більш простору квартиру. Тельма Креймер була темноволосою і вельми нервовою особою. «Я слухаю вас, містер Ріган». Я вирішив повідомити її про зміну у заповіті чоловіка, хоча, можливо, вона вже і знала про це. «Місіс Креймер, скажіть, вам відомо, що ви втратили право на отримання страхового поліса чоловіка?» Вона зблідла. «Але... але ж це неможливо. Коли Боб оформляв страхування, моє ім'я було...» «Мені дуже шкода, місіс Креймер». Але ваш чоловік змінив своє початкове рішення. Змінив шість місяців тому. Її очі примружилися. І хто ж отримає страховку? Якась міс Гелен Мортланд. Чому ваша компанія не повідомила мені про це раніше? Розумієте, це не наша компетенція, місіс Кремер. Людина, що оформляє страхування – «У будь-який час може змінити ім'я особи, яка має його отримати. Ця людина сама вирішує, чи повідомляти про це зацікавлених осіб». Місіс Креймер шарпала у руках носовичок. «Це їй просто так не минеться. Я звертатимусь до суду». «Це ваше право, місіс Креймер», – кивнув я. «Скажіть, ви знайомі з цією міс Моркланд?» Вона розсміялася дуже недобрим сміхом. «Я бачила її, а от чи бачила вона по-справжньому, я цього не знаю. Для них я була всього лише перешкодою, прикрою перешкодою». Помовчавши трохи, вона продовжила. «В житті у Боба були інші жінки, Така вже він був людина. Але вони ніколи не ставали чимось більшим». Із Гелен було інакше. Я це відчула зразу. Коли я дізналася, ким захопився мій чоловік, я пішла до неї і попросила залишити Боба у спокої. Я вже не знаю, чого я очікувала, можливо, якоїсь сцени, але вона лише подивилася на мене ці, ці її затуманені сірі очі і з цікавістю дивилася на мене всього декілька миттєвостей. А потім вона сказала, що мій Боб їй абсолютно не потрібен, і я можу залишити його собі. Тельма Креймер почервоніла, пригадуючи цю принизливу сцену. Боб був у захваті від неї, а їй він був не потрібен. Після того, як вона мені сказала, що я можу залишити чоловіка собі, вона відвернулася і знову пішла до картини, яку писала. Здавалося, вона зовсім забула про моє існування, тож мені не лишалося нічого, окрім просто піти. Але ваш чоловік продовжив зустрічатися із нею, так? Так, і я нічого не могла вдіяти. На обличчі Тельми застиг здивований вираз. Втім, знаєте, я не думаю, що між ними щось серйозне було. Він навіть розмовляв зі мною про неї. Розповідав, що приходив до неї у студію і просто дивився, і ніколи не знав, чи помічає вона його. Тельма похитала головою. Обличчя у неї не виражає жодних почуттів, чесне слово, як мумія, як статуя. Мені взагалі здається, що вона не має жодних почуттів. Ані щастя, ані смутку, жодних почуттів, як у звичайних людей. «Отже, міс Мортланд художниця?» – запитав я. «Напевне», – вона знизала плечима. «Вона пише картини, але я не думаю, що продає їх чи виставляє на вернісажах. Я навіть гадаю, що живопис взагалі її не цікавить. Це для неї просто, просто вбивання часу, поки вона, поки вона чекає». «Чекає?» перепитав я. Тельма широко розплющила очі. «Я не знаю сама, чому вжила саме це слово, але мені здається, саме воно відображає той стан, у якому ця, ця міс перебуває. Я впевнена, що вона чогось очікує». «Скажіть, місіс Креймер, ви знали, що у вашого чоловіка хворе серце?» «Ні». Він ніколи не казав про це. Як ви гадаєте, він сам знав про це? Цього сказати не можу. Останні півроку після зустрічі із нею, він, він доволі часто почувався погано. Це було помітно. Можливо, хвороба серця і зіграла тут свою роль, але не тільки вона. Бо багато пив, хоча йому й не слід було цього робити. Він погано спав. І не мав апетиту. А де і як він познайомився із міс Мортланд? Їх познайомив Пітер Нортон. Тельма стисла пальці. Я гадаю, він зробив це тільки для того, аби подивитися, якою буде реакція Боба. Своєрідний жарт. Скажіть мені, місіс Креймер, хто лікував вашого чоловіка? Лікар Фарел. Його кабінет розташований у Брамнер-Білдинг. Я підвівся. Дякую вам за сприяння, місіс Креймер. Я під'їхав до Брамнер-Білдинг і на ліфті піднявся на поверх, де розташовувався кабінет лікаря Фаррелла. Секретарка провела мене до кабінету, і я показав свої документи. «Лікарю Фаррелла», – сказав я. «Один із ваших пацієнтів, Роберт Креймер, застрахований нашою компанією, і він помер три дні тому». Лікар Фарелл, чоловік із сильною сивиною років п'ятдесяти, кивнув. «Так, знаю, я про це читав». Він попросив свою секретарку принести йому із картотеки історію хвороба Креймера і почав її переглядати. Креймер був моїм пацієнтом понад 10 років. Близько 2,5 років тому я помітив у нього симптоми хвороби серця. Я повідомив йому про це негайно, хоча намагався особливо не лякати. Запропонував йому дотримуватися розумного режиму, дав необхідні рекомендації та приписи. Лікар підняв на мене очі. Коли я знову оглядав його півроку тому, Стан його значно погіршився. Та й взагалі здоров'я у нього було сильно розхитане. Того разу я іще більш наполегливо рекомендував йому себе поберегти. Вочевидь, він не дослухався до моїх парад. Лікарю його дружина повідомила мені, що він нічого не казав їй про хворобу серця. Мабуть, не хотів засмучувати. Так, мабуть. Сказав я. Далі я вирушив за адресою Брейнард-стріт-231. Це була чотириповерхова будівля, розташована у старій частині місця, де поки що панувала відносна тиша. Я сидів у автівці і палив. Допаливши цигарку, я увійшов у будівлю і піднявся на останній поверх, де була розташована студія. Так. Дійсно, у Гелен Мортланд справді були сірі очі, і вона абсолютно спокійно роздивлялася мене, поки я пояснював їй, із якою метою з'явився. Скажіть, міс Мортланд, ви знали, що у Креймера хворе серце? Її губи уже склалися, аби промовити «ні», але потім вона злегка насупилася, глянула на мене прямо і промовила. Так він, здається, казав мені про це. А тоді спокійно відвернулася і попрямувала до свого Мольберта. «Ви знаєте, що у страховий поліс внесено зміни, і тепер він оформлений на ваше ім'я?» Гелен зупинилася перед Мольбертом. «Так», – кинула вона через плече. «Мене це абсолютно не стосувалося, та все ж я запитав. «Скажіть, а чому він це зробив?» Вона взяла пензель і провела ним по полотну. «Ну, він казав, що кохає мене. Грошей у нього не було, але він волів залишити мені щось після своєї смерті. Він віддав вам усе своє життя. Хіба цього було мало?» Вона спокійно продовжувала працювати. Я пройшовся студією. Тут було безліч полотен, як завершених, так і ні. Було помітно, що художниця втрачала до них будь-який інтерес, у ту саму мить щойно знімала їх із підрамника. Деякі картини були завершені повністю, інші були лише нарисами. Зустрічалися полотна із нанесеними на них всього декількома лініями, свідками роздумів художниці зайнятої якимись сторонніми думками. «Скажіть, міс Мортланд, ви вважаєте, що маєте право на ці гроші?» Він хотів залишити їх мені. Очі Гелен були спрямовані на мене. «Ви сердитеся на мене за це?» Волосся у неї було світле, але я не міг би сказати точно, якого воно відтінку. Здавалося, воно мерехтіло у сонячному промінні. Місіс Креймер збирається оскаржити заповіт свого чоловіка. Зрозуміло, сказала Гелен. Я у цьому не сумніваюсь, але я не думаю, що справа дійде до суду. Гадаю, ми зможемо із нею домовитися. Мені вистачить п'ятдесят тисяч. Коли Креймер помер, його права рука була злегка обпалена, а під шкірою ми виявили крихітні шматочки скла. Скажіть, ви щось знаєте про це? Ні, байдуже відповіла вона. Я підійшов до величезного вікна. З нього відкривалася панорама на дахи прилеглих будівель. Скажіть, міс Мортланд, що для вас дадуть ці панорами? П'ятдесят тисяч доларів. Вільний час? Для чого? Щоб думати. Перед моїми очима виникла зі спогадів публічна бібліотека. Гори книг. Коли я був хлопчиськом, я намагався усі їх прочитати. Напевно, не варто було цього робити. А високо наді мною... Як тоді хлопчиськом, так і тепер дорослим чоловіком було небо.